Jarritzen duzu ez, zintzelik irratien tuten, hemen zaiokontrainformatiboa egunero bezala, ratxaldeko sortitati zitara egiten duguna, gehi zerretegia zintzelik irratian, FMU Eta telefonoaren beste aldean, behirratiko lagun zarba daukagu, Mikel daukagu, beste aldean, kaixo Mikel. Kaixo ezera eta guztio egin. Eh? Aracha Deón. Bueno, so tenemos Laguna Sarra, Sarra Saida Cova y Seketa Aspalditis, Intzilikein ibilitakoa, gure kolaboratzailea, ta hemen ere bai, asko egindako pertsona zaitugulako eh orregatik, eh, veteranoa, Eta Ba, talde nahiko dotez hori naya, naya, sentitzen nata, ha beru berdido ah, de latisayo txiki bat egitea eta baina bueno, ikusi ke dagoan an an txiko, hai za an txiko nahi duzuenean, balak ezo, eme beti leko adokazuela eta bueno, zurekin harremanetan jarri gara a, ba geien ba, a, ba bueno, beti ez dugu esen baina zoek zaio egiten zenutenean eta bestela ere beste bat momentutan, ba gurekin egontzare temen zentzik batia ba egan ekokidea zarelako, eta baitare ba bueno, ba gail zala homosezualitatea eta zezu askatazuna inguruko ba elbiste eta komentario eta ta gausa asko ezke dizkibuzulako honitza. Etorain azkeneko denboraldian, ba bueno, jaustu ba, dela 11. urtea egiten dela, bai basinegoak, cinegoak, ba ba dokumental mostre desde aquí, bai, edo bueno, película festival ez da, está cinegoak. Hori Bilbon egiten da, baina hemen ere herrian ere, oreretan ere badauka bere bere, bere izpilua, ez da? Eh Estan sin, ha feito lateralto. Eh. Eh, estoy away. Talgar, pizka ser da cineoak, asteko, bai. Pizka ser ser da cineoak. Se es da bakarrik un festival bat. Se ve geia gore badak, me, igaia, es? Etaldivat eh i fa in beste ribaino, eh Bilbao, Bilbon, Biscayan, es? eta garaman amaika urte eh zen, eta bueno obbe, bere buruan, baude, e, e, o beresburuan gaude zentsurifizazio gende jendea orokorrean poz zer da nola decidiren en gai los trans es nola e, zer da lite egun eroko eta hau a del cine, no? eta baita ere, bueno, pues hace, eh, moduko pues eh, dokumentalak, eh un labur mentraia de fan, eh, edo labur luze eh, eta baita ere eh, kreativi, kreatiboak, kreativi eh, zinema e, e, alternatiboat eta estilo edo formato eta bueno, e, eta guk aspaldi urte, baita ere nahiago nahi dugu hemen e, e, kertzea zati bat butxien ez e, zati bat e, ekitaldi hau, e? zinemaldia gai lestran zinemaldia eta ganianguk horrela jartzeko dizena ez gram zinemaldia E, zinegoak, ez? Mm. Eta, bueno, e, ja daraman azkenean ez, buruko pizkatitz egiteko, negoziazioak e, prestatzeko eta tira eta floja, eta lortuko dugu daraman urte honetan, ur, urte zazti urte mugagira, hemen e, horretan herrian boskatzea, eta, bueno, oren arte gutxi balerak posori inguruan eh claro e, berdoki kamar dago pasaen urtean gutxiago ez eta bueno han ezagunak eta lagunak es e, jende batzuk interesatu tatsa e, gai e, gaia hau zinemaldiak zinemaldiak yeah. eta a dar Mikel no Mega los gultes a ver lo que hago digo bah eh, empujón pisca tan día ago está ¿eh? es venga gender ya gender del bueno mm -hmm es a ver o la de la gente que llegó ese galeto una y eso una ba, va ba, va ese jaialdian bertan bai eh bueno normal a mí Pelikulak ez dira sine komertzialetan, edo ah. zer esango dugu gehiago, bai, da, telebistan askoz gutxia goez, ikusi daitezkenak, e, baina Bilbo nadibidez, ba, ikusi alizan du dira pelikula ba, Rusiakoak, bertamizidein egoera ekin, Marroko sekoak, e, Kamerun, e, Rialde, askotako pelikulak, ez ikusi izan dira baitare, ez oso, normalian oso zaila direnak, bestela hemen ikustea. Horeretan, ere ez dakit pelikula goek ikusteko edo dokumentala goek, edo korto goek, beste ere izango dugun edo zer den gutxu gora beraretan ikusial izango duguna. Bai, bai. Eh, horrekin ikusiko bai beit, baitu, adibidez, eh, dau eh, labur metraiak eta dokumentalak. Eh, labur metraia da fantastikoa, eh? Fantasiari buruz eta fantasi eta gainean da iradazlea, eh, herriko, eh, bueno, spektako de parteidea, eh? Zinegoak parte Bilbon partaideak eh, boskatzeko eta iradaslea da el pastel dizena da taubuk mm -hmm. eh, hemen ororetan irande ontan urrengo eran igandean irandean boskatzeko hori da baz deske deskaba ni txori bat, beste, beste daba, pues ori, mutil bat eh, pre adolescente ola por no Eh, no le, eh, no le atrae, no se siente atraído por las mujeres hacia las chicas La chiquita, bueno, eh, se siente atraída hacia los chicos Es ¿eh? preadolescente, va que ¿sí? está eh, Momento puntual va que Nesca niña, verá en Nesca niña Y desde cobutun va, bueno, ano bueno, chico Baita ere bezke lagurometraia ikutu daia eh, lesbianismoa diburuzez, eh? eta emakume bat, eh, azte gurean eh, gotea, zara pues, eta zakiz pum-pam, eta eh, goizean urrengo egunean azpertsuta eta zede monteles, eta bueno, handakat bere gurean irudiak, baina hau Oso argi argi, eta oso bueno, argi-arri eta, bueno, azkenean konturatu zaitzu konturatu zaituen historiak bat e, mantentzen dute emakume bat ekin ez er? Bueno, ea ber, baita beste historiak bueno, e, aldara batekin e, berea eta e, baita beste arremanak e, mantentzen dute eta, bueno, konflikto txiki bat e, daukatela Eta, bero, bueno, eh, alabal nahi dut eh, eh, reencuentro edo la bere aitarekin, eh? eh baita, beste eh, oso berezia, da, eta ustez eh, interesgarria da, aiteratek, eh? Nola ikusteko pues, bere zenea sem, da sindrome daun, eh? Uh -huh. Sindrome daun da. Baina, eh, eta, bueno, kontilatu zait eh, aita, aitarre nola bere zeneak, eh, bueno, senzaz, eh, sensibilitatea eh, maitazuna bere pertsonak eh, sexu berdina eskoa dela, eh? E, baita beste da eta da baita, eh, hau da... Izt du eza historio txiki bat, eh, emakume bat, eh, behar haitonat ahon bizi diren, txikitatik, eta, bueno, pizkanak aden bora pasa, eta urteztiko agertu da mm, transexualismo, transexualitatearen gaia. Bueno, eta ziren zinean, barokak guk, eh, urkelza bat, ez? Eh. Zortez hau luriko da, eta zortez hau da dezkata erlazionatuta zaudete Errusiako, precisamente, Aha. E, historia, ez? Errusiako badatu zuek, zer dutatzen den, azken urte, uh -huh. e, legeak, homozo bat, jartzeko, e, dereka tipa zelako, dereka tipa da, e, itse, propaganda itse egiteko homoseksualitatea, Avenida eh, most moste eh, eh, zinemaldia era fusqueta tiene más día gran cinevaldía horretabilalkoa os os de katiko sale de eta eh, multak eh, baita ere eztez castella eta bueno lago ambiente oso, oso, oso gogorra, eta pizara pizarnaka o hor dago Bueno, sorpresa sorpresa esta bueno abrirra concurso context... onofobia este contexto basado de la pues bueno social key eh? como que era mm, pues se sabe que en meme ya lo pico dugu gauza gustia de ser para arazoa que crisi economy economía ek, eh eh, eh, eh, eh politiko eh, korput eta txikena txikenaka emarcoen gaia edo homo edo asko edo sexualtaren sexualitatearen libre gaia bizkat invisibilidade izakuta zaute utzi dezite tunelizkoet eh? mm. bauno pelikula un normal ke er merkatu komerziala horze gaitikanean guretzako garbantzitsuena eta interesatuta gauden e, jende guztia e, eza inporta norekin e, ze afektibo seksuala mantentzen dute da guztien zako dira hori eh. <gurra> e, <gurra> da errian er, erandean, eta lambda belakoan Donostin aztertean erripitatzeko, eh? Baina Donostin e, azkenenean botago bostatzeko labur metroi bat, e, oso interesgaro intereseko no, eh, marrocosen igar dia, eh, su su eta igar dia, igar lali Abdela ya está bueno baita de su película cinema todo el eh, cinema no les dependa eh, como oficio eh, o ozona está bueno eh, venezia co eh, festiva la crítica que ozona eh, tuvo muy buenas opiniones o muy buena crítica está ahora Hori da, gutxi gora bera, gure zazpigarren zinen guan, zinegoak, ekipaldiak, eh? Ozu, ozu, oez? Eta, niozen, aretoan, edo horretako eh, higi kultura, kulturgunea, iban dean, arretzaldeko zazpiretan, puntual, puntual, laziko gara, orduan, eh? zazpidetan eta hola zen. Uh -huh. Hori da, zerrenterian zazpitan ikan eta donostian zazpitar dita astelenean, ez? Aztelenean eta aztelenean. Aztelenean eta aztelenean, oi Ba, sonda no, Mikel. Bueno, comenta tu egune ematen ere deitu bar dizu gose duzu a Rusia nego era se ingorra ta senta. Bueno, alako niko zure horrek beharduela baitare, bueno, eztabeste lekubatzutako kere behar dute, bai, piska sakontzea eta bestalde badikane ba dakigu suria asko gustatzen dizula emengo clero arekin ta ere beraien aria suna, piska eta saltzea ta niko zure inguruan, nozki goeratzen desua sai da eh Iruñako Arjobizkoa orain da atardenala irotzeko hasenso zorteko dubu bi saren nomenklatura ¿eh? bueno, o sea, que, de bueno, ultra, conservadora de la hostia. Vale, vale. Bueno, deito podes con un debate norriero naidu sunan eta micrófono aireketzen dio ueta ba que su crítica gustia librea, gure ezintzilik librea. Eh? Vale, ba. Ba, bueno, ba, mila esker va eta bueno, va ba, gogoratzea, está. Eh Gails ba, Transland Cinema, Renterian, Arracha de Goaspitan y Gandean y bueno, ha iba tuitu sun documental Gosti ba, Bos Paseidos Aspit, a gero eta 7aren urtea, Eta bueno, está jaraitu esa suela va ba, urte, urte Askotan, va ba, Jaialdehonekin. Mmm, -hmm. avasen. Ba, venga va, ba, eskerik asko gurekin batatu. Venga, mi esker. Vai de usted. Venga, gur.